Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Inna alhamdulillah. Nahmudhu wa nastainhu wa nastahdihi wa nastaghfiru. Wa nasta Wana'uzu bi Allah min shurur anfusina wa min syi'at a'malina. Ma yahdi Allah, فلا مضلله. Wma yudzillhu, فلا هادياله. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal lazina amalu attaquullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zhulubakum Wama yuti'illaha wa rasulahu faqad faza Alhamdulillahil-ladhi b-namtih tetemu as-salihat. Rabbna aatina min ladunarahmatan, wahyilna min amrinarshida. Allahumma aati nafsi taqwa ha, wazkiha, wa anta khairu min zkaa ha, anta waliha, wa maulaha. Alhamdulillah, syukur. Fadah Allahazza kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah taala berikan dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung perbahasan daripada risalah Al-Fiqhul Akbar bagi Abi Hanifah rahimahullahu taala sambungan kita ialah pada muka surat 15 di bawah tajuk iman kita berhenti lama dua minggu kita tak ada kelas sebab ada program jabatan mufti yang tak dapat saya kan. Jadi hari ni kita sambung. Muka suat 15, perenggan paling bawah tu iman. Bagi yang tak ada risalah-risalah masih lagi ada, buku masih lagi ada. Saya rasa lagi kot. Dalam dekat rak tu, dalam kotak hijau tu ada banyak lagi. Bawah tu. <tuh> Sambungan kita, Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. 15. Iman bermaksud Membenarkan dengan hati Dengan penuh kepatuhan Tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan Tiada syak dan syubhat. Ini dengan cara membenarkan dengan hati Dan melafazkan dengan lidah Serta menzahirkan pada anggota tubuh Dengan penuh kerelaan dan pilihan Bukan keterpaksaan Dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun Sebelum pada kita tengok dalil, muka surat 16 tu Saya nak sebut beberapa perkara tentang bab iman ini Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Ali Imam Abu Hanifah ni Iman bermaksud membenarkan dengan hati Dengan penuh kepatuhan Tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan Tiada syak dan syubhat. Kita boleh buat kurungan bermula pada perkataan, membenarkan dengan hati sampailah pada tiada syak dan syubuhan. Jadi ini ialah ta'rif iman oleh Al-Imam Abu Hanifah. Rahimahullahu ta'ala. Membenarkan dengan hati maknanya percaya dengan sepenuh hati. Tanpa ada rasa galat. Tanpa ada rasa syak walau sedikit pun syak dalam bahasa Arab dia banyak tingkatan dalam definisi yang diberi ni tiada syak tiada syubuhan syak ni ialah satu rasa rasa taradud taradud ni dalam bahasa Melayu apa dia berbelah bahagi nak percaya tak nak percaya yang sudah tinggi dia punya peratusan dia tu syak yang paling sikit dalam bahasa Arab disebut dengan nama raib sebab tu kalau kita baca Quran Surah Baqarah Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La fi. Alif Lam Mim Inilah kitab Yang tidak ada ragu padanya Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu Quran ini Tidak ada keraguan hatta Keraguan yang satu peratus Raib ni ialah Bermulanya ragu Dia tak ragu yang teruk lagi Tapi dia bermula ragu Jadi Allah Ta'ala kata Zalikal Kitab Quran ini la raib fi tidak ada padanya keraguan walaupun sekelumit keraguan tidak ada jadi dalam ta'rif iman yang dia sini membenarkan dengan hati dengan penuh patuh tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan maknanya percaya betul-betul percaya betul-betul seperti mana yang kita lafazkan dalam syahadah Bila mana kita mengucap dua kalimah syahadah kita sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah Bermaksud Penafian segala sembahan Maknanya kalau orang datangkan sembahan apa pun Kita tak akan terima Kita tak akan agungkan sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla Itu ialah Penjelasan berkenaan dengan Maqam Syahadah Yang kita kena faham okay. Jadi takrif iman sangat berkait dengan syahadah yang dilafazkan okay. Jadi dia sebut sini Tiada syak dan syubahat. Syubahat ni maksudnya lah kesamaran, keraguan. Maksudnya datanglah apa-apa pun, kita tak akan ragu dengan, dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Macam to, contoh yang saya selalu sebut, contoh kita tak terkesan dengan keraguan ni, orang datang jumpa kita bagi tahu hari ini, hari selasa, esok bukan hari Rabu, esok hari Jumaat. Kita tak akan percaya. Sebab memang aturannya esok hari Rabu. Walaupun kadang-kadang, kita ya kan juga. Sebab kita malah nak bergaduh dengan orang tu. Tapi jauh di sudut hati, kita kata, orang ni betul mengarut. Mana ada lepas pada hari Selasa jadi hari Jumat. Mesti ada rabu dulu. Itu maksud, tidak ada keraguan walau sikit pun. Tak ragu. Atau contoh yang lebih dekat dalam sirah Nabi, waktu berlakunya Israq Me'raj, ni sekarang ni orang duk cerita tentang Israq Me'raj. Hari ni pun kita cuti sebab tu. Okay. Bilamana berlaku peristiwa Israq dan Mi'raj Orang yang pertama berjumpa dengan Nabi Waktu Nabi baru balik daripada Daripada perjalanan tu Kau kita tengok dalam sirah Ibn Hisham Siapa orang pertama? Orang pertama yang jumpa Nabi ni Bukan sahabat Nabi lagi Orang pertama yang jumpa Nabi ni ialah Abu Jahal dulu Sampai-sampai Nabi di Mekah tu Daripada perjalanan yang panjang Satu malam Pergi Palestin naik ke langit, turun balik Sampai ke Mekah First, belum cerah tanah lagi Orang pertama jumpa Abu Jahan Nabi tengah lagi duduk bengong Nak cerita macam mana ni Rasa Rasa berat nak cerita sebab dia satu perjalanan Yang penuh keajaiban Orang pertama yang Nabi jumpa ialah Abu Jahan, itu riwayat dalam Ibn Hisham Itu juga yang disebut dalam Rahiqul Maktum dan juga kita kita sirah yang lain Maknanya Kita nak kata apa? Yang nak cari pasal ni, awal pagi benar dia bangun. Tuan, tuan boleh bayang, yang nak cari pasal dengan Islam ni, orang tak azan subuh lagi bangun dah. Ha, jadi kita yang nak juang Islam ni, subuh pun tak bangun juga. Okay. Jadi itu cara nak cari pasal. Punya nak cari pasal. Lepas waktu tu sampai, sampai, sampai, sampai ke orang. Dan sampailah kepada Abu Bakar. Sampai pada Abu Bakar, orang tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar orang beritahu Muhammad telah diperjalankan pergi ke Palestin, naik ke langit sampai pula ke Mekah, satu malam cahaya tak, tak? Abu Bakar cahaya tanpa ada rasa ragu tak ada memik muka yang berubah pun pada wajah dia ini contoh keimanan yang kejap sebab tu dalam hadis Nabi kata amal kebaikan yang dibuat oleh Abu Bakar ini tak akan boleh menyamai mana-mana orang pun sebab keimanannya Duit yang diberi oleh Abu Bakar Kepada Islam Mungkin boleh ditandingi jumlahnya oleh orang kaya Mana-mana di zaman kita Tapi waktu jiwa memberi itu Itu yang dimaksudkan dengan iman Tanpa ada rasa Ragu-ragu okay. Pada perenggan ni Dikata apa lagi Ini dengan cara membenarkan dengan hati Dan melafazkan dengan lidah Serta menzahirkan pada anggota tubuh Dengan penuh rela Walaupun kita tengok dalam teks bahasa Arab Kitab uh, Fiqhul Akbar ini Imam Abu Hanifah Dia cuma sebut sekerak je Dia kata iman itu tasdik Membenarkan dalam hati Tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan Maknanya tasdiku fil qalb Bila syak wala syubhat Dia tak sebut pun Orang kata apa? Ucap di lidah Dia tak sebut pun Kena buktikan dengan anggota badan Rengkas ta'rif iman oleh Abu Hanifah Sebab apa? sebab sebut membenarkan dengan hati tu dah cukup untuk faham maksud benarkan dengan hati ialah sekaligus satu sebut di lidah dan juga buat dengan anggota badan sebab itulah dalam takrif yang diberikan oleh Abu Hanifah ni kadang-kadang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang sesat pada zaman dulu antaranya ialah murjiah murjiah kan dia beriman dia kata iman itu cukup lah hati tak perlu ucap tak perlu tunjuk pun dengan perbuatan lalu orang kata sebenarnya imam muktabar pun bersetuju dengan definisi iman kami tanya siapa? Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah sebut tu ringkas, zaman dia syubuhat tak banyak, syubuhat ni maksudnya kesamaran tak banyak, yang sesak yang mengarut tak ramai ini benda yang kita perlu tahu bila mana zaman semakin dekat dengan akhir zaman, zaman imam syafi'i dia punya keraguan dia punya celaru, hebat dah lepas pada imam syafi'i, lampailah ke zaman kita celaru ni makin banyak, kecelaruan makin banyak jadi orang yang bertindak untuk menjelaskan kecelaruan cara dia terangkan kebenaran makin panjang, makin panjang, makin panjang sebab celaru makin banyak ha, itu beza dia ha, jangan kita kata, oh rupanya Abu Hanifah ni murjiah juga, bukan dia tak murjiah cuma cukup pada zaman tu bagi definisi sapat akad tu pun orang dah faham lah sebab dia punya syubuhat tak banyak Dia punya keraguan tu tak banyak okay. Kemudian dia sebut sini, dia kata Serta menzahirkan pada anggota tubuh Dengan penuh kerelaan dan pilihan Bukan keterpaksaan dan terdesak Seperti yang berlaku kepada Fir'aun nah, Sebab apa? Sebab Fir'aun dia beriman pada Allah Ta'ala Dengan cara iman itirari Bukan iman ikhtiari Firman Allah Ta'ala Muka surat terusnya Muka surat 16 Surah Yunus Ayat 90-91 Allah Ta'ala sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا yang berimanat به banu Israil wa ana minal muslimin dan kami bawakan Bani Israil ke seberang laut merah ni waktu Nabi Musa nak bawa keluar dah Bani Israil daripada Mesir kemudian kata Allah Taala faatba'hum fir'aunu wa juluduhu baghyan lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan hatta idza adrakahul ghaq sehingga apabila firaun sampai tenggelam qala amantu berkatalah ibrah berkatalah firaun pada waktu yang genting itu annahu la ilaha illal ladzi amanat bihi banu israil bahwasanya aku percaya tiada tuhan yang melainkan Melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa'ana minal muslimin. Dan aku daripada orang-orang yang berserah diri ataupun orang yang menurut perintah. Maknanya, Fir'aun, waktu laut tu dah bertangkut balik. Waktu tu dia dah nak lemas. Waktu tu baru dia nak menyatakan iman dia. Macam yang diseru sebelum ni oleh Nabi Musa AS. Kita tengok dalam ayat ni, bani بِبَنِيْسْرَيْلِ Maknanya, bila mana Bani Israel sudah menyeberangi lebih pada setengah. Itu maksud tajawaz. Maknanya, lebih pada setengah dah perjalanan itu. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدْوَى Lalu diikuti oleh Fir'aun dan tenteranya dengan sifat bagian. Bagian ni maksud dia apa? Zalim. Adua dan juga nak buat pencerobohan. Ini dalil Daripada Al-Quran Tunjuk pada kita Bagaimana Fir'aun Allah Ta'ala ingin hinakan dia Sari dua ni cerita Fir'aun Banyak orang ubah Kalau tuan-tuan dengar lah Tuan-tuan okay. dengar sari dua ni kan okay. Pertama Fir'aun Jadi raja sebab bertemu Wali dalam Sungai Neel Saya tak nak jawab lah. Saya letih jawabnya tu okay. Yang ni yang kedua ni cerita yang sedap jugaklah okey waktu dia nak menyeberangi tu Firaun dah tahu laut ni akan akan bertangkup um, balik okey cuma yang menyebabkan belah pi juga tu sebab apa okey sebabnya malaikat menyerupai kuda betina goda kuda yang Firaun tunggang menyebabkan kuda betina kuda jantan tu jadi geram dia masuk juga sampai ke tengah Allahuakbar. Cerita dahsyat tuan-tuan. Israeliah pun tak buat sehebat tu. Datang Melayu lihat dia boleh pergi, sampai lebih pada tu pergi. Okay? Okay. Quran sebut banyak tu ya. Quran kata fa'atba'hum, dia ikut dengan sebab dia nak, dia nak pukul, dia nak, dia nak, dia nak, dia, nak, dia, nak, dia nak hambat, dia nak ligan kawan tu. Memang betul. -betul? Bukan tak, tak ada cerita-cerita yang tambah entah apa sebab benda tu diceritakan wallahu ala. tidak ada manfaat untuk masyarakat kita tahu benda-benda macam tu ini orang kata apa cerita-cerita yang ditokok tambah yang sangat berlawanan dengan al-Quran kalau tuan-tuan tengok ni ayat 90 ni Allah Taala kata fa'ajba'hum fir'aun fir'aun ikut bukan kuda dia tapi ikat dengan kuda betina tu kuda betina tu pula malaikat Ha, itu cerita-cerita yang cuba memalingkan kita daripada tengok Quran. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran ni dia banyak cerita. Cerita dia ringkas. Datang tukang cerita, dia bagi sedap lagi cerita tu. Okay. Inilah yang dia sebut sebagai kursas tukang cerita. Ayat ni suruh kita tengok apa gunanya kalau dah nak mati baru nak beriman. Dia nak suruh situ. Tapi yang tukang cerita ni, dia pergi tarik sampai ke cerita kuda pula. Tengok pemesongan yang dilakukan daripada, daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. quran sebut mudah. Fir'a'u dengan kehendak dia, dan dia perintahkan tentera-tentera dia, untuk ikut sekali. Sampai dah nak tenggelam. Maknanya air makin naik, makin naik, makin naik. Akhirnya barulah dia nak beriman. Kemudian ayat ke-91, ayat yang ke-91, Al-ana waqad 'asayta qablu wa kuntu mufsidin. Allah Taala berfirman, adakah sekarang baharu engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Allah Taala tak terima iman Firaun sebab iman ni dipanggil dengan iman iqtirari. Cemah dah. Baru nak beriman. Okey, kita tengok huraian bawah tu dia kata apa. Iman sebegini di saat hampir mati Tidak memberi sebarang faedah bagi empunya dirinya Iman secara terpaksa dan terdesak ini dinamakan dengan Iman Ibtirari Hanya senya berfaedah iman seseorang itu Apabila ia beriman dalam keadaan dia memilih untuk beriman Selagi nyawa belum sampai ke halkum Iman ini dinamakan dengan Iman Ikhtiari Yang Allah Ta'ala akan nilai Iman Ikhtiari Iman ikhtiari ataupun iman kasbi pun boleh juga. Nama dengan macam tu. Maknanya kita usaha untuk meningkatkan iman. Sebab iman ni dia ada naik turun dia. Itu yang dipegang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Okey. Kemudian selesai iman ni, kita nak masuk sikit tentang bab rukun-rukun iman secara ringkas. Ha, jadi iman Abu Hanifah dia hurai sikit rukun-rukun iman secara ijmal. Ijmal ni maksudnya ringkas. Okey. Beriman dengan Allah Jalla jalaluhu merangkumi Mekul surat 16 tu Yang pertama Beriqtiqad Bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini Mentadbir, mengaturkannya, memberi rezeki kepada semua penghuninya Mendatangkan manfaat Dan menyebabkan kemudaratan Melainkan Allah Azza Wajalla. Jalla ha, Ini ialah konsep iman yang pertama Percaya Tidak ada yang cipta alam ini takbir, urus, atur, beri rezeki pada semuanya, datang manfaat, datangkan mudarat, tolak mudarat, melainkan Allah Azza wajalla ha, Ataupun disebut juga dengan nama Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah. Okay. Jadi kita akan sebut pembahagian-pembahagian Tauhid ni secara ringkas. Yang kedua, beriqtikat bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah. Segala bentuk ibadat hanya ditujukan dan ditumpukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ni ialah Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Okay. Kemudian yang ketiga, buka sukat 17. Beriqtikat bahawa Allah Jalla Jalaluhu memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang layak dengannya. Tidak menyerupai mana-mana makhluk dalam mana-mana sifatnya. Ha, Tauhid yang ketiga ni ialah Tauhid Asma' wasifat okay. Orang timbul persoalan Buku ni kan, buku fik akbar Kenapa ada Tauhid tiga lah ni Tauhid tiga datang kemudian Tauhid tiga ni zaman Ibnu Taimiyah Bawa keluar okay. Dia macam ni, pertama buku yang dia oleh Maulana Apa nama ni Hanif Awang ni Dia tarik sekali dengan syarah Maknanya dia terjemah sekali dengan syarah Sebab dari segi matan dia ringkas sangat Okey Syarah tu yang dibuat oleh Abul Hassan Ali Al-Nadwi. Ni antara syarah daripada ulama' daripada Pakistan jugalah. Daripada India, benua India jugalah. Okay. Jadi, dia rangkum sekali dalam ni. Okay. Dia rangkum sekali dalam ni. Okay. Dan isu ni, walaupun dia bukanlah isu besar. Tapi ada orang dia, dia nak cari isu, dia jumpalah. Kalau dia korek, dia akan jumpalah. Okay. Sebenarnya, pertembungan di antara Tauhid tiga dan konsep-konsep pengajian yang lain... Bukanlah bermakna pertembungan yang lain tu konsep dia bukan. Konsep dia sama. Ha, cuma jenama saja lain. Jenama saja lain. Dia bukan satu platform untuk kita nampak ah ha, ni aliran yang lain, yang ni aliran. No, bukan aliran yang sama saja. Sebab tu kalau kita tengok daripada fik akbar keluar apa? Keluar akidah tahawiyah. Daripada akidah tahawiyah ni dia macam-macam syarah. Kita akidah tahawiyah ni telah disyarah oleh para ulama berbagai aliran dan manhaj. Maknanya dia datang daripada benda yang sama, sumber yang sama. Cuma yang ujung-ujung ni, dengan sebab takwilan, dengan sebab huraian, dengan sebab kecenderungan, dengan sebab sentimen, tu hanya dipanah sikit di ujung-ujung. Sebenarnya dia datang pada sumber yang sama saja. Akidah tahawiyah oleh Ali Imam At-Tahawiyah tu, ianya ialah ringkas huraian ataupun elaboration, lebih panjang sikit berbanding fik akbar ni. Dan daripada akidah tahawiyah tu keluar bermacam-macam ada yang buat jadi matan lagi ringkas ada yang buat baik-baik yang lagi panjang ada yang syarah ada yang buat hasyah macam-macam lah okay. cuma nak katanya ianya berasas daripada kitab ni lah juga ha, kitab ni lah juga okay. jadi dia bukan benda-benda yang baru ataupun benda-benda yang baru disusun bukan ianya ialah huraian-huraian yang datang mengikut ijtihad para ulama melihat kepada dalil-dalil umum dalam Al-Quran okay. kemudian dia datangkan dalil ukur surat 17 so fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwakum ayat yang ke-19 surah Muhammad Allah Ta'ala kata fa'lam Fa oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ni tauhid uluhiyah وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِقِ pun tauhid uluhiyah di sini yang mengampunkan dosa kamu walil mu'minin dan juga orang-orang yang beriman daripada kalangan lelaki laki wal mu'minat dan juga beriman daripada kalangan perempuan wallahu يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ Allah Ta'ala maha'am mengetahui gerak geri kamu وَمَثْوَاكُمْ dan penetapan kamu di akhirat kemudian ayat yang ke-65 surah Maryam Rabbus samawati wal وَالْأَرْضِ Ah ha, ni tauhid rububiyah dia datang pada ayat ni. Rabbus samawati wal ardh, Tuhan yang menciptakan dan mentakbirkan langit dan bumi wa ma bainahuma serta segala yang ada di antara keduanya duanya fa'budhu wastabir. Maka oleh itu sembahlah engkau dan bersabarlah li ibadatihi tekun tetap dalam beribadah kepadanya. Okey. Perkataan wastabir tu kita boleh garih. Setiap kali jumpa perkataan awas tabir dalam Al-Quran ni, kita kena buat pemerhatian dan kita kena buat perbandingan sikit. Okay. Maksud istabara dalam bahasa Arab ialah, sabar pada tahap yang tinggi. Sebab tekanan yang dikenakan tu luar biasa. Ha, tekanan dia tu luar biasa. Kita biasa dengar orang sebut, sabar. Sabar tu, ialah sabar tahap biasa. Tapi kalau disebut istabir. Istabir ni ialah satu benda yang besar, kesabaran dia tu tahap paling tinggi. Sebab tu dalam surah Taha Allah Taala sebut wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Suruhlah ahli keluarga kamu salat wastabir 'alayha dan tolong sabar dalam salat Sabar macam mana? Sabar tahap tinggi. Sebab salat tu berat. Dalam ayat lain Tuhan sebut wa innaha illa 'alal khashin. Salat tu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا Bersabar kamu dalam salat, La نَسْأَلُكَ رِزْقًا Kami tak minta pada kamu rezeki, نَحْنُ نَرُزُقُكُ Kami lah yang beri rezeki. وَالْعَقِبَةُ لِلْتَقْوَى Dan kesudahan baik itu bagi orang bertakwa. Ini ayat dalam surah Taha. Tak ada dalam buku kita. Cuma saya nak sebut perkataan وَسْتَبِرْ ni banyak tempat dalam Quran. Okay. Allah Ta'ala nak beritahu. Dalam ayat yang ke-65 surah Maryam ni, fa'buduhu sembahlah Allah Taala wastabir dan sabar. Sebab apa? Dalam menyembah Allah Taala ni, kita diuji kesabaran kita. Terutamanya bilamana kita ada hajat, bilamana kita ada masalah, bilamana kita kena ujian. Waktu tu peribadatan satu orang, ibadah satu orang tu mulai diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab dia tak sabar, dia kurang sabar Dia mungkin berhenti daripada beribadah kepada Allah Ta'ala Ataupun dia lencong ke lain ha, Itu antara benda yang kita kena beri perhatian ha, Supaya kita nampak Berakidah ini Dia bukan semudah Duduk senyap dalam hati Bukan Dia ada ujian Sebab memang itulah lumrah yang Allah Ta'ala dah tetapkan Satu orang yang telah menyatakan Meletakkan diri dia di atas jalan ini dia pastikan dia uji. Tinggal ujian dia sikit ataupun banyak. Tambah lagi, kalau orang tu, dia mempromosikan iman ini, ujian dia naik sikit berbanding orang yang beriman diam-diam dia je. Sebab setiap iman dan setiap perbuatan cuba untuk menzahirkan iman itu, pasti akan ada ujian wastabir li ibadatihi hal ta'lamu ta lahu samia adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya ha, ini dia panggil uh, tauhid asma wa sifat ha, jadi dia ijtihad ijtihad para ulama sama dengan sifat 20 pun ijtihad para ulama juga semua datang pada dalil okay. kalau kita tak nak pakai tauhid tiga ataupun sifat 20 sebenarnya sifat 20 tu kan asal 20 pun dia 13 je Tujuh tu datang daripada lain. Sebab dia gabung. Asyairah maturidiyah. Asyairah tiga belas. Maturidiyah tujuh. Imam Abu Hassan Asyairah dia perkenalkan tiga belas kaedah sifat-sifat Tuhan ni. Tiga belas ni ialah sifat induk bagi untuk kenal sifat-sifat lain. Bukan terhad pada tiga belas tu ya. Ha, cuma adalah. Dia punya pro dan kontra dia bila mana kita bincang bab ni. Tak nak bincang dalam dalam nanti orang pergi kepada tempat lain pula cuma nak katanya ianya ialah satu perbahasan falsafah perbahasan ilmu kalang yang perlukan perincian dan perlukan sedikit masa untuk kita terang pada orang sebab benda ni memerlukan masa untuk orang faham sedikit demi sedikit lepas pada tu datang Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia perkenalkan tujuh yang kita belajar sifat 20 tu kaunuhu, kaunuhu, kaunuhu 200 tahun lepas tu datang Imam As-Sanusi dia gabung dua. Sebab tu keluarnya nama Asyairah dan Maturidiyah tu Sebab gabungan antara sifat 13 Sifat 7 tu okay. Lepas pada Imam Sanusi Datang pula Al-Bajuri Dia perkenalkan 50 sifat 20 Sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat Berlawanan Daripada 20 sifat tu 10 sifat harus tu jadi 50 okay. Ini ialah ijtihad sahaja dan tidaklah orang yang mengaji dengan kaedah ini dia lebih berakidah pada orang mengaji kaedah lain sebab iman itu berdasarkan kepada amal ibadat orang tu amal ibadat orang tu walaupun dia belajar lumat betul dia belajar tapi dia semayang, melilau dia sedekah, ada rasa kedekut dia dia pun masih lagi duduk buat dosa-dosa lain iman dia sama lah. tak turun naik pun cuma dia reti teori lebih pada orang dia boleh hurai tu lebih Dia boleh hurai lebih Tapi iman-iman yang sebenar Bukan seperti itu Sebab kalau tengok pada zaman sahabat dulu Kaedah-kaedah ni tidak ada pun Mereka dinilai iman oleh amal ibadat yang mereka buat Bukan dinilai iman oleh kepetahan menghuraikan sifat tu Sebab ada orang diingat Kita ni tak sah iman kalau tak ingat Kaedah-kaedah kita belajar Tak pun Hatta kita jahil lambat tu pun tak apa Yang penting kita tahu Allah Ta'ala itu esok kita tak buat syirik pada dia. Kita tak lakukan syirik. Itu sekira sebagai orang yang dah beriman. Tidak ada apa-apa problem sebab kita dinilai daripada amal ibadah bukan dinilai daripada kepetahan menghuraikan teori. Sebab ada orang dia, dia dia nampak situ. Iman ni dinilai bila mana orang tanya, ah wujud apa? Lawan bagi wujud, boleh bawa dalil itu dalil ni dalil itu dalil ni. No. Kalau setakat dia boleh melantunkan teori itu bukan nilaian kepada benarnya akidah dia okay. seterusnya, dia tengok perenggan paling bawah, muka surat 17 tu perenggan yang kedua sebelum terakhir tu, sebelum beriman pada malaikat ringkasnya beriman kepada Allah dengan pegangan yang putus maknanya pegangan yang tetap bahawa Allah wujud dengan sebenar-benarnya, dan bahawasanya dia adalah Tuhan segala sesuatu yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan selainnya, dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan dan dari menyerupai makhluk. Ini ialah i'tiqad kita secara umumnya. Jadi selesai gitu untuk beriman kepada Allah. mudah saya nak cerita kepada tuan-tuan puan-puan ni ada ni. Beriman kepada Allah ni apa dia? Percaya Allah Taala tu wujud dan dia esa, tunggal dan dia tidak boleh disyirikkan. Selesai orang tu. Orang tu dah selesai dah. Dan dia tahu Allah Taala tu ada nama-nama yang mulia. Dia tak ingat pun tak apa. -apa. Dia tahu yang tu dah okey dah. Okey, solat dia dah okey. Dah betul dah. Yang penting dia jangan terlibat dengan kesyirikan. Itu saja. Sebab kesyirikan itulah yang akan membatalkan keimanan. Yang akan membatalkan keimanan. Kalau dia tak ingat sifat 20, dia tak ingat tauhid 3, tak apa, tak ada isu pun yang tu. Tak ada masalah pun yang tu. Dia tak reti, tak nak masuk pun dalam perbahasan ni. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting dia tahu Allah Ta'ala itu esok. Tanya dia ada masalah, dia tahu nak seru yang mana. Dia tak seru yang lain. Okay. Itu orang yang sudah lengkap beriman kepada Allah. Mudah dan ringkas. Okay. Kemudian beriman pada malaikat. Malaikat ialah makhluk yang mempunyai jisim yang latifah. Iaitu jisim yang halus. Yang diciptakan daripada cahaya. Dan ia boleh menjelma dalam perbagai bentuk. Malaikat boleh menjelma dalam perbagai bentuk diciptakan daripada cahaya. Makni yang makni yang betulnya. Selain pada tu yang diceritakan pada cahaya tu tak betul lah Sebab 2 3 minggu ni dia banyak isu tu yang yang selaru ni dia laju pada yang fakta. Tu yang kadang-kadang kita tak sempat nak jawab semua. Tonton mungkin dengar. Sebab sebaran-sebaran ni, sebaran-sebaran yang karuk-maruk ni yang beromo mungkin tak tak tak ikuti lah, Yang muda-muda sebab serangan ni dia pergi pada yang muda sekarang ni tuan-tuan kena, kena sedar dunia dalam dia panggil istilah vuku dia ada satu istilah baru dunia dalam alam maya ni saya tak tak, tak ingat sangat tapi, tapi dia ada istilah dia bukan uh, alam maya tapi dia ada satu lagi istilah lain okay. manusia berasak di situ okay. duduk dalam media sosial ni macam-macam lah facebooknya twitternya tiktoknya macam-macam Cuma dari segi trending sekarang ni Dia naik TikTok lagi pada Facebook Saya tak ada account TikTok ni Saya tak sempat nak layan semua benda tu okay. Cuma saya dapat maklumat lah Orang muda ramai Berada di situ okay. Dan Kecelaruan-kecelaruan uh, dalam agama ni pun Dia disebarkan banyak di situ hmm. Jadi kuliah-kuliah penceramah Pelipul hara ni pun Dikat, dia buat pergi situ Ok dan yang bermain di Tiktok ni memang ramai orang muda lah okay. sebab tu kita akan tengok maklumat-maklumat yang tak betul ni dia banyak datang pada pada orang muda orang-orang okay. yang berumur ni dia tak tak banyak sangat dia ada masalah tapi masalah lain okay. cuma untuk pengetahuan tu tuan-tuan lah yang saya cerita secara umum je lah okay. apa saja kecelaruan ni tugas orang yang tahu dia kena cerita kecelaruan tu, kena pembetul balik ok cuma realiti manusia hidup hari ni realiti manusia hidup sebab saya duk tengok, duk renung seorang-seorang, sampai satu masa kita cerita skop yang kecil lah negara kita ni dia akan sampai tu tahap ni bacaan saya, ni bukan ramalan akhir zaman ke apa okay. sampai tu tahap golongan-golongan yang dah bosan dengan benda celaru, pengaruk ni dia akan kata agama ni tak ada fungsi dah pada kita 10 tahun yang lepas benda ni dah berlaku lah golongan-golongan muda yang bosan tengok, orang-orang agama tak berkembang, sebab orang-orang agama ni sifat dia, dia macam kuno terkebelakang jadi, ada sebahagian mereka nak melepaskan diri daripada agama, termasuk nak melepaskan diri daripada Islam sekarang ni orang-orang agama dia tak terkebelakang sebab kalau tu, tu tengok, orang-orang agama ustaz-ustaz apa semua, dari segi bisnes pun dia orang hebat, dari segi kenderaan pun hebat-hebat, hebat. tapi dari segi perbalahan pergaduhan ni, dia makin rancak sikit jadi sampai tu masa akan ada orang yang akan keletih dengan benda ni okay. cuma saya sendirilah di Jabatan Mufti ni kita duk terima macam-macam soalan soalan-soalan okay. yang nak kapehkan orang yang ni akidah betul ke tak betul tak banyak pun minta dan saya boleh katakan tidak ada soalan macam tu orang datang imbok biasa orang datang tanya apa trend 2 tahun 2 tahun yang kebelakangan ni orang tanya soalan saya bayar yuran universiti lebih tapi perkhidmatan tak guna boleh ambil balik tak duit tu orang lebih pada masalah ekonomi sekarang ni saya ada masalah suami saya berhenti kerja dia malah kerja sebab hari ni dia tak nak tanya suami dia akidah syairah apa. dia lebih pada masalah sosial sebab manusia dia nak keluar pada benda tu dia nak keluar lah okay. dan sebab itulah datang golongan-golongan yang mengarut ni dia bagi amalan-amalan yang amalan duit tak payah putus ni geng-geng yang dah nak mati dah hidup ni, dah tak semangat hidup ni, dengar yang tu, ah, ada jugalah hamalan, tak nak bagi duit putus. Beramahlah dia. Duit tu tak datang pun, tapi beramahlah sebab nak keluar daripada benda tu. Nak keluar daripada benda tu. Jadi, keadaan masyarakat ni, diambil advantage oleh sebahagian orang. Dalam keadaan orang ekonomi tak berapa tak berapa stabil, Okay. cuma saya kata kebanyakan soalan yang datang jawatan ini, yang imbok, yang saya dok jawab apa, -apa semua ni, laman web apa, -apa semua ni okay. kebanyakan ni adalah masalah sosial masalah muamalat harian ha, sebab bila mana kena pandemik tu orang paling terkesan dengan sehari hidup sebenarnya orang tak terkesan sangat dengan akidah ni terkesan juga okay. cuma dengan sebab waktu banyak Kena kurung lama, berapa tahun kita, 2 tahun, tahun lepas kita kena kurung lama. Waktu tu yang bergaduh saka tu. Video-video lama, korek balik, orang orang kad balik, apa-apa semua. Jadi dah bosan, tak tahu nak buat apa, jadi bergaduh lah. Okay. Jadi bergaduh. Okay. Cuma saya nak katanya, realiti manusia, dia tak perlukah benda tu. Realiti sebenarnya, dia nakkan keyakinan. Sebab tu saya nak beritahu pada tuan-tuan. Isu masalah, masalah ketidakstabilan sehari hidup ni, dia pernah berlaku zaman Nabi ia pernah berlaku zaman ini kalau tuan-tuan pernah dengar satu orang sahabat nama Abu Umamah Al-Bahili Abu Umamah Al-Bahili ni dia pernah kena uji hutang yang sangat teruk sehingga dia ni menung je kerja sehingga Nabi sapa dia Nabi Nabi sapa dia di masjid Nabi kata ma bikaya Abu Umamah apa yang dah kena pada kamu wahai Abu Umamah duduk di masjid waktu orang tak salat Kan sebahagian orang dia ada masalah dia duduk masjid dia terfikir bila Nabi siapa macam tu Abu Umamah pun kata Ya Rasulullah duyunin, duyunun rakabatni wahumu duyunun ghalabatni wahumumun rakabatni risau yang luar biasa dah datang pada aku dan hutang yang banyak membelit aku masalah hidup hutang banyak risau Nabi kata, nak ataupun tidak, aku bagi satu doa, doa ni kamu baca, Allah Ta'ala lepaskan kamu. Okay. Saya nak katanya, isu yang sama, zaman sekarang ni pun isu yang sama. Orang menghadapi masalah ketidakstabilan sehari hidup dia. Ada orang yang okey, okey. Ada orang yang tak teruji sangat. Cuma ada orang yang baru nak up, uh, keluarga baru nak barang, ramai, apa-apa semua ni, terasa benda macam ni. Okay. Nabi pun ajar pada dia, Nabi ajar pada dia Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Lebih kurang itulah doa yang Nabi ajar. Okay. Nabi bukan bagi doa tu lepas pada tu a uh, di Amama dia dapat duit banyak. Okay. Ini konsep yang kita kena faham dalam beragama sebab ada orang bila dia dapat satu amalan, dapat pada ustaz mana-mana, dia nampak itu adalah solution dia. Kalau ustaz tu bagi, maka datanglah duit ikut mana-mana pun. Bukan macam tu. Okay. Lepas daripada Abu Umamah dia amal tu, dia kata, Ya Rasulullah, aku dah amal doa yang kamu bagi. Dan aku dapati, Allah Ta'ala lepaskan aku daripada risau dan hutang yang berlenggu aku. Okay. Dia tak kata, Ya Rasulullah, lepas aku beramal doa tu, aku tidur, bangun tidur tiba-tiba aku Bangkit tengok bawah bantal ada orang bagi kat RM4,000 dinar. Tak tahu siapa bagi. Aku bayar hutang. Kita hari ni, kita nak solution macam tu. Okay. Tapi yang berlaku pada sahabat Nabi bukan macam tu. Sebab orang yang ada masalah sosial ni, dia mengalami drop emosi dia jatuh. Dia tak semangat hidup. Okay. Doa yang Nabi ajar tu bukan doa menjemput duit jatuh pada langit ke debuk macam tu. Doa membangkitkan emosi. Dia yang lemah tu jatuh tu tak semangat kerja, dengar doa tu, dia faham doa tu, dia tengok balik iman pada Allah taala, muhasabah balik, naik semangat hidup, gagah sikit kerja esok. Kerja sama. Okey, cuma kerja orang yang tak tekan dengan kerja orang tak tekan dia lain. Walaupun cara kerja tu orang kata apa profession yang sama. Perasaan. Hidup ni ialah kita bertelagah dengan perasaan saja. Itu yang kadang-kadang Orang nak pergi cari amalan yang power sikit Sebab apa? Sebab tak faham konsep zikir yang ada pada Nabi aja. Macam kita zikir pagi yang kita duk tengok Yang duk tampal lah, dan semua Allahumma ini as'aluka okay. ilman nafi'ah warizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah tu Kita pergi lalu azam tu okay, Saya nak sebut sikit lagi berkenaan dengan doa Abu Umamah tu Kalau kita tengok dalam riwayat Bila mana dia mengadu pada Nabi Nabi kata, Afa, l, u, a, l, m, u, k, a, k, a, l, a, m, a, n, i, d, a, a, n, t, a, q, u, l, t, h, u, a, z, h, kamu b, a, L, L, a, h, u, a, z, z, a, w, J, l, h, a, m, Maka dia pun jawab bala ya Rasulullah Maka kata Nabi sebut pada waktu pagi dan petang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Ya Allah aku minta lindung padamu daripada alham Risau terhadap benda yang belum berlaku Wal hazan sedih terhadap benda yang dah lepas Kemudian wa'udzubika minal ajizi wal kasan Dan aku minta lindung denganmu daripada lemah dan malas bila mana kita ni hidup emosi tak stabil Kita akan lemah tubuh badan Nak kerja tak semangat Dia akan pergi masalah seterusnya Malas Malas apa sini? Malas beribadah Tak ada niimat beribadah Salat ke apa semua Nak puasa sunat lagi jauh lah Okay <tuh> <tuh> Dan jauhkanlah aku Aku minta lindung denganmu daripada Al-Jubn Pengecut Dan juga Al-Bukhl Al-Bukhl masuk dia apa? Bakir sebab orang yang pengecut dalam masa yang sama dia akan bakhilah pengecut sini apa dia? orang yang tidak tetap pendirian berlaku kekeliruan tak berani sebut tak berani buat apa-apa tindakan oh. kalau dia orang berkuasa diam ataupun bila mana dia berhimpit di antara pilihan kebenaran dengan pilihan tak betul dan orang yang berada pada pihak tak betul tu ialah orang yang ada kepentingan pada dia bos dia ke apa Diam dia, tak kata apa Orang yang juban Dalam masa yang sama, dia akan bukhul Sebab apa? Dia takut pada orang yang menekan Orang yang menekan tu boleh kacau Periuk nasi dia, sebab tu dia akan jadi Dia akan jadi kerikut Dia nak sedekah pun jadi macam Tak berapa yakin, sebab kalau aku buat pasal dengan orang atasan Problem lah, aku kena transfer Situ, sini ke, gaji aku kurang ke Bahkan mungkin kena buang kerja. Itu realiti Kemudian yang terakhir Nabi kata dalam doa tu wa a'udhu bika min ghalabatid dayn dan aku minta lindung padamu daripada belitan hutang dan juga qahrir rijal penguasaan orang tadi aku freedom ghalabatid dayn ni dibelit hutang bilamana kita dibelit hutang orang tu bilamana dia dibelit hutang apa yang akan jadi pada orang macam ni dia akan menangguhkan bayaran hutang dan bila mana dia menangguhkan Bayaran hutang dia akan jadi nipulah waktu dia nak tangguh tu. Ini dia punya apa kata apa? Uh, rentetan-rentetan masalah yang akan berlaku. Cuma ringkas cerita babo minit yang ada ni, bilamana Abu Umamah dapat doa ni. Saya nak kait dengan beriman pada Allah Taala ni. Kalau kita jelas dalam bab beriman pada Allah Taala, kita bukan menunggu keajaiban sebab ada orang dia faham beriman pada Allah Taala ni amal gitu-gitu turun keajaiban. Turun dia mengharapkan sebenarnya keajaiban yang sebenarnya ialah orang tu kejap jadi apa pun tak ada masalah. Dia cari, dia boleh keluarkan potensi diri. Sebab orang kita ni bilamana dia beriman pada Allah Taala, dia nampak beriman pada Allah Taala ialah menunggu keajaiban. Menunggu keajaiban tak keluar-keluar. Sebab tu kita akan pelik bilamana tengok orang yang bukan Islam lebih maju lebih sebab apa? Sebab dia orang mengambil asbab. Kita mengambil keajaiban. Sebab tu tak terjadi apa-apa pun dalam kehidupan. Itu realiti. Sebab tu agama Islam, dia bukan promote keajaiban. Bukan promote yang tu. Sebab tu bila mana ada orang, dia datang buat cerita wali sekian, wali tu nak promote, nak rosok kita dengan keajaiban, dia akan merosokkan orang Islam dalam bab nak lebih maju lagi. Takkan boleh pergi. Sebab dia akan blok, blok, blok, blok, blok. Sebab hidup ni fokus nak ada wali, zuhur. betul malah je. Lepas tu kita kena tindas. Lepas tu, orang orang kafir menguasai kita. Akhirnya apa yang kita ada? Taklah kata jadi wali itu tak elok. Okay. Wali dengan cara yang tak betul. Diperomok sangat dengan cerita-cerita, dimomok sangat. Sehingga kita tersasar dalam bak beriman pada Allah. Beriman pada Allah ialah beriman, mengesahkan dan hidup di atas bumi, menjalankan tugas sebagai khalifah, selayaknya berusaha lah. Hidup sebaiknya, Allah Ta'ala akan uruskan hidup kita dengan dengan baik. Orang yang ambil asbab, dia akan dapat lihat Daripada kesan dia ambil asbab tu, Tuhan akan buka jalan Dia nak maju, dia kena kerja, dia kena fikir, dia kena buka Dia akan dapat benda tu Sebab saya nak katanya, perbalahan-perbalahan yang berlaku ni Punca dia lah, tak nampak di mana ruang sebenarnya hidup ni Sebab orang yang susah, dia menanti jawapan yang konkret Tapi orang yang disangka ada jawapan konkret tu Memanipulasi orang yang dah lemah emosi ni Akhirnya yang lemah emosi jatuh ke dalam kesesatan, kecelaruan, kecelaruan yang lebih lagi. Itu saya nak sebut, saya harap tuan-tuan faham apa saya nak sebut ni. Okey. Itu realiti yang berlaku hari ini. Bukan kita nak bergaduh. Okey. Tapi orang yang melontarkan benda plek-plek di belakangnya kemusnahan yang akan teruk akan berlaku pada masyarakat. Wallahu aalam kita berpadah pada beriman dengan malaikat. insyaAllah kita akan sambung pada minggu seterusnya. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh